Kassett 8, seit 15. Hemmschek von der Dazellung Chava Nachmen, wenn Jutjutsinge. Er hat schon gewollt sein, was nehmt er bei der Wach, bei der erste sowjetische Wach. Von der Weitens hat er ein Beidl da seht. Ein Beidl mit der Reuterfohren und mit der Hammer und Zert. Er hat gewollt sich werfen auf die Räder zum Kuscheln des Land, sein Land, das Land von der Arbeit. Er hat gewollt sich werfen auf die Räder zum Kuscheln des Land, sein Land, das Land von der Arbeit. Er hat es genommen Läufen vor uns, als Selna mit der langen Schnell bis die Triff und mit der Budjane-Hüttel, mit der Steine, hat umgestellt auf ihn der Bix. Steine, hat er gerufen, heuch, eilen die Kiemen gegen. Steine, in der Mammendeer, warum soll ich schießen? Nach mir ist geblieben, Steine, auf der Glühweter, zugewachsen zu, zu der Erde. von beide Lauter Papriken der leinen abrupt gekickt je ihm mit zuckigem ruschete spitze geein Kapitel 36 Der Keller vom Minskacherka ist ein ganzes besloppigs Hotel in Warschau beim Rotto ist durch die verkratzte verblödigte Fenster reit mein bläueste Stiefel in die langen Schienen von der Wachen auf den nares liegen verschmachte Menschen und läusen sich von der gletschige wenn beschriebene mit namen dates klolles misserei und schmutzige zeichnungen rinde feuchtigkeit der stürme schaft die, die, die parage in welchen die abstamten die in seinem menschlich gebräuer verrippischte luft auf der erde in ein bindelschmertes sitzt ein bewachsener abgeschlossener beschein a halb zu dreiteren freilager un singt kashayt at es eigne liedl er du eppele vor hinte tust der breien ves der einfallen cheka ves der sich freien shana heit is zeit für nachtmen sitzt in kelen nummer 1 in dem cheka von der grene stut erkenshunt du allem in alle schreinen von kamme sein schuchen bei der nahe is matvie a perde kapoy was hat gegangen mit Kreuz im Kollektiv seinem nicht weit von Stutt. Als Erwachsener, als Schwarzhöriger, mit Schmattes auf die Füße, ist er aber relativ, der Seher. Er rät in drei Sprachen mit Amul, ein Gemisch von Russisch, Polisch und Weißrussisch. Er weiß, dass Nachmann ist ein Polischer, nur was von der Grenze und er will wissen, was es hört sich auf jener Seite. Schlecht, sagt Nachmann, das Volk wird gepeinigt. Keine Freiheit, nicht du. Der Päuer macht er weg mit der langen Hände. Wie viel kostet der Bräut, will er wissen. Nachmittag sagt er, wie viel Bräut es kostet. Der Päuer verbeigt die schmutzigen Finger, rechnet euch, wie viel das macht euch in Rubbels. Und er kratzt sich in die schwarze Hoh. Hörst, sagt er, das ist doch billig, sehr billig. Nun, im Kartoffel, wie viel kostet, im Kreuz? Wie viel Nachmann soll ihm nicht reden, wegen der schlechten Ordnung? Will es der Päuer nicht hören? Was für ihre Ordnung? Macht er er weg mit der schmutzigen Hand. Bräut mit Kartoffeln kriegt man frei zu kaufen, das ist alles. Er erzählt wegen dem Hingehör und Kollektiv, wie er erarbeitet, wegen der Ordnung. Nur gewiss, sagt ihm Nachmann, Als du gammelst, kreut bei deiner eigenen Feier im Päurem, gammelst du. Wie er so ist, also ein Ordnung. Als es ist nicht du, wo du essen, müssen doch gammeln, sagt der Päure. Alle gammeln, aber mir hat man gechappert, er sitzt in der blasse Bahnkondukte und in der geladeten Uniform. Er hat vergelbt, er rübergeführt, begneit wie Passagieren in der Bahn. Ausbehalten sei, und mit hartem Gepack er sitzt schon do vorum mit paar stimm nach kein gericht macht mein elsnische berim em es sucht ich hab gefährt passagier ne stw wusste leikenen aber bin ich denn schuldig als erkent bei mein gehalt mit kan trücken brüten steus geben und kinder will nessen es er sitzt a beschein in a lederen reckl mit da punen von a militärmann Keiner weiß nicht, in wo er wäre beschuldigt, weil er schweigt. Er redet mit keinem kein Wort nicht eräuscht. Bloß ein Schmeichel, ein Schlechter und Bitterer liegt in seinem Winkelmäul. Mit dem Einzigen, wo er redet, eräuscht auf Bord, ist mit dem Halb zu treten, wo singt freiliche Lieder. Freilich, hava Petka, ha, freit er jenem. Freilich in unser Land. Das ist alles, was er redet. Me sucht in Kammer, als er misshoben auf sich eine schwere Beschuldigung und als er darf sein von der Größe über sein. Und es sitzen allerlei andere, keine schöne Gnöden. Eben sei jeder Katze, wo er hat er auf sich ein Päckchen, wenn nicht viel und wie gehörig durch das Späunis mit dem Fleisch und der Kooperative kommen. Ein Gäu, wo er getrieben bräumt, in einem eigenen Breiheißel. Agräne, Schmuggler, allerlei andere Menschen von verschiedenen Mältern und Neusehen. Alle verreinigt seit der Schmutz, das kratzen sich, der ständige Hunger. Das Bräut, was im Gitterreus auf der Tug ist, ist wenig, kleibig und nass. Es brennt auf dem Herzen davon. Das bisschen Sub, was im Gisterrein in schmutzigen Zinnen und Keilen ippischt. Der Hunger dreht der Kirschgesäuß. Bei den, die wo sitzen schon länger, sind in der Füße ungeschwollen. Die, die auf dem Kräufe mensch tut, kriegen etwas Speis von eigenem. Die, die haben nicht keinen hungeren Kasseiter. Seine muggere Leib sind Speis von dem Umfleit, was reue tut. Ein Wunsch von einigen Almen. Ein Röster kriegen sie von Tschecha und ein Rübergrein in Dabr, in der Turmik. Auch dort ist auch Zürich mit dessen, ist aber dort reiner, geramer und leichter. Aber ich habe Makaritsch, der Vierer von Tschekar, bei der Grenze, eilt sich nicht ein Räuste geben, als so äugierte Menschen von Tschekar zum Dappel. Ein Breitpleiziger, ein Festgebeuter, mit zwei Revolvern zu beschützen, sich gegen Sonnen, mit einer Brust mit Medaillen, wie Slubik von der Warschewer Defensive, hat er lieb zu halten der Arrestierte, wusste länger unter seinen Schuss. Punkt der soll, hat er lieb, auszuforschen der Arrestantenseine in die Nacht, wenn Menschen seine Schwache und Hilflose. Kleine Arrestanten forsch forschten nicht allein. Dus los der Riebe zum Ausforscher Chava Chattkes, ein junger Mann mit Brillen auf der gebeugenden Nuss und mit einem gekreiselten schwarzen Korb, wo es der Yeshiva-Buchal liegt ihm in den Beinen und das leidene Reckl mit dem Revolver seien neues auf ihm fremd und komisch. Größe Herr, vorstraf er Makaritsch allein. Nachmann Ritter gehör bei ihm zu der Größe Herr. Etlichemol in der Woche grieft ihm Makaritsch aufs Neuerreus naja spät bei Nacht in sein Kanzellarie, wo es bei alle Tieren stehen bei Bufentur Reuter meihe. Du, wo es Ritter, wo es fragt er, kökend ich Nachman scharf in die Eugen heran. Ich hörte sich schon mit jasch auf gewein, ziehe halt sich noch hals bei eieres Haar. Nachman kökend mit größe Eugen auf Makaritsches fünf spitzigen Stern, wo sich er hat mit goldene Fäden Mäus gehofft auf sein Brust und auf Lenins Porträt auf der Wand. Ich schwere Ergabe, sucht er mit Herz, als ich bin gekümmen, bläust er fah, wo sich bin ein Kommunist, Ich bin nahe Uhr gesessen nach Beulischer Turm für Kommunismus. Makaritsch lacht. Das habe ich schon gehört von euch, von ersten Tuch und ich will etwas Neues hören. Das ist das Einzige, was ich keine Sugen rett nach mir, weil das ist der Remis. Makaritsch verräuchert ungeduldig auf Papieros und lässt gedichte Knollen räuchern. Er kommuniert und gammt nicht kein Grenzen, nur sitzt in Arbeit bei der Partei, sagt er, dus die nur Spionen. Alle suchen seit demselben Pismen. Das Beste ist für euch, ich soll sich müde sein, mir ein Savi sei als allein der Geil. Nachmen beißte Lippen in Verzweiflung, brächte Hände, ihm nachmen ist mein heuschelten Spionage gegen den Sowjetenland, gegen sein Land, dem Land von Päurem und Arbeiter. Das ist Ärger, wie man wollte ihm geschlucken. Das brennt mehr sein Leib wie schlubbigs brennendige Papierossen, was er hat ihm zugelegt zu der Hände bei der Hausforschung. Er seht schon allein ein, als es er sich gewinn an Umsinn, sich zu lassen allein über die Grenze und Verbindungen von der Partei. Er geht es zu, Makaritschen, als er es gewinnahisch Also er hat gehandelt, leichtsinnig. Aber so ist vor der Rämmes. Er kennt Schweren bei der Revolution, bei den Porträten von den Vierern. Aber so hat er Makaritsch allein in Verbindung mit den Schweren von jener Zeit. Heute hat er Nachmittag nicht gefolgt und geführt, und sei er der Leibniz. Weil sie von deswegen sagen, wer er Nachmittag ist, und was er hat vor der Partei getan. Zur er lafregendem Chaver Daniel Moske, fuss staaf me mehr vit dem Chaver Daniel. Soll me neem trägen? Euber wird nish gitzogen verim. Meg me im Schiss und bi a Hund und bringen auf der sowjetische Reit. Hava Makarich poigt mit de Finger uf em Tisch. Dvarzhinsken kent ihr, git a er Platz für a freig nach men Quatsch mit de Platzes. Er hat kein Mal gesagt, nur wenn er nicht gehört hat. Makaritsch guckte mir mit ein Neug. Er sagt, er kennt noch ja, sagt der Vorsche. Mir weißen genau, also, er ist er arroiss mit euch er in der eigenen Nacht von Korbe. Nur no, er ist gegangen miteinander weg. Nachmen lost er auf die Hand. Hat er hat kein Mal gesagt, nur wenn er nicht gehört hat. Er hat kein Mal gesagt, nur wenn er nicht gehört hat. Eppes fielte er, als er zurückkommt er auf ihn, zu lieb einem Antwoschinski. Makaric geht er raus und lässt ihn lieber allein. Duscht er allemal im Mitten ausforschen. Nur in ein paar Minuten kommt er rein, erholt um die Ausforschung aufs Neue. Dieselbe Geschichte, was von unten. Im Mitten ausforschen geht er plötzlich ein Frag. Wenn sind wir gewähnt, das letzte Mal in Minsk. Winter zu simmen, Nachman fährt so der Mut. Ich bin du das erste Mut, sagt er. Makaritsch lacht. Das erste Mut, spottet er. Gut, ihr könnt zurück in den Kehle, genügt auf einen. Nachman will wissen, wie lange noch man wird ihm halten, du. Er ist krank und zubrochen. Er ist nah hier gesessen, an polischer Tvise. Makaritsch lässt ihm einen knollräuchern in Polen. wie lang ihr wird bleiben eingesperrt, als so lang, wenn mir erhalten du, mir schon allein aus der Gehen, und dann wird sein, bitte. Nach mir geht's zurück in Kehle, alle schlufen, bloß der halbzertrehte Sitter der Erde und reinigt, veraxchend sein Leid von Umfleit. Auf der Hasene bei Schnee Sonnen ist Atomua gerude, singt er ein Spottlied wegen Kommissar Schneerson in seinem Spruch. Nach Absitzen zweiger Duschen ist Nachman herausgerufen geworden, zu Makaritschen, nicht danach, wie Weihnachten auf der Tug. Er wird fahren, kann Moskva, hat Makaritsch gesagt. In Neuptach, aber Daniel wird verreicht gut sagen, wird er sein frei. Nachman ist er so überrascht geworden, Also er hat von Freit beide Hände ausgestreckt zum Makaritsch. Chava, Chava, hat er gemurmelt. Makaritsch hat nicht ausgezogen, die weiße Hände zu nachdenken, das schmutzige Hände. Anstatt der Hände hat er ihm auch ausgegeben zurück, das bisschen Geld, das man bei ihm zugenommen hat, beim Arrest. Aber anstatt polische Güldens hat er ihm gegeben, sowjetische Rubbels, Leuten Kurs. In selben Tück ist Nachmittner rausgefuhren mit zwei Reutermeier bei Bart kam Moskwe. Er hat den Soldaten gegeben einen ganzen Rüppel, sie so sollen im Einkäufen breit mit Wurst auf dem Weg. Die Reutermeier haben gelacht von ihm. Bloß für einen Breitl darf man zu und zehn, zwölf Rüppel, haben sie ihm gesagt. Und wegen Wurst vergesst, Bruder, das kostet ein paar Millionen. Nach mir noch sehr weggegeben das ganze Bissl Rubels, wo es Makaric hat ihm ausgezult für die polische Gülden seine. Für wo sie er haben ihm eingekäuft, bräut, ein Hering, ötliche zugefolter Äpfel und ein Bissl Machorke. Von den 100 Gülden, wo es er hat abgespürt, von dem 25er, wo es mir nachschaut ihm gegeben, in ein Papier und verbinden mit der Fudel, das ist er. sind im Bleus gezählt, so rüber es geblieben noch ein kargen bisschen Speis. Er hat sich der Mund und den Balogulis reiht, wegen dem, wo es sich an der Fähre sein Geld umsetzt, wie es sein Chaos gewähnt, aus dem Jid von jener Zeit geredet. Er hat gierig geschlinkt, das gläbige Bräut in Gas, ausgehungert, noch Wochen sitzen. Gierig vom Bräut hat er geschlinkt, das Leben in der Stutt. in der ersten Stutt von der sowjetischen Meluche von Arbeiterland. Auf Amten haben geflattert reute Feine mit Hammer und Serb. Auf den Wänden sind gehangen Plakaten mit stark verfarbigen und freilichen Proletariern. Aber die Menschen auf den Gassen sind gar nicht gewähnt, farbig und freilich. Umständig haben sie geeilt über die Trottoiren. Grohe, schlecht gekleidete, verwachsene, mit zerrattene auf Fällen unter de Urms haben sa gejukten Seire obgedruckene leibentn schier hat sich sie schon geweyn un halb herbst de weiber mit gelatterte keuschler in de hand sene gegangen in obgeblagierte zitterne kleidler teil in steckschier andere in zerrissene stivo oder ne wollenkis de teigler auf saire keps sind geweyn aufgeschossen von der sonn alt arbeiter haben sich ausgeschatten von Fabrika Reuss. Nachman hat sich eingekickt in seine Peine mehr. Er hat gewollt sehen, den Ballabaten von Land, was hat man abgeworfen von Sürdenkeiten, von Terranen und Unterbrücken. Aber er hat keinen Freude in seine Peine mehr, nichts gesehen. Mide sind sie gegangen, umgezogen, ausgezogen. Sie sind sie gar nicht gesehen anders, als die Menschen da, von den uhrigen Menschen von jener Zeitgrenitz. Also haben wir euch ausgesehen, die Menschen von einem eisernem, teuren Wasch, wo er hat gewohnt. Die Kleider von den Menschen sind nicht gewohnt, noch ärger als von jenen über der Grenze. Nein, er hat sich gar nicht gehört zu schämen, nachdem mit seinen abgetrugten Manteln, wo sie den Resten ganz nach hell gewohnt. Keiner ist nicht gewohnt, besser ungetunnt von ihm. Bloß von Zeit zu Zeit hat sich durchgeworfen ein Mensch, ein gut gekleidter Schmeicheldicker. Ist das gewesen ein Kommandier oder einer von der Gräne zwar? Bei der Eckgassen, auch um die Kooperativen, sind in langen Reihen von Männern und Frauen gestanden, wie in Warschermorungen die Zeiten von der deutschen Okupazie. Auf der Square hat sich ein Bazar ausgelegt mit Poetis. Händler und Käufer, Milizionären haben getriebene Menschen getrieben, Es hat Nachmannen der Mund in der Nähe, wo wir er in Wärsche. Was verkauft man denn auf dem Markt? Hat Nachmann gefragt die Reutermeier, was haben den Begleit. Bräut, Kartoffel haben die Soldaten gesagt. Nachmann hat es nicht verstanden. Von der Wehren von jener Zeit hat er gewusst, dass die Arbeiter kriegen alles, was sie dürfen in der Regierungskrummen. Karten kriegt man, aber speisende Krummen ist so wenig. hat ein Soldat geantwortet. Wus man ihn kauft nicht auf dem Markt, bei den Spekulanten hat man nicht. Und für was zu kaufen ist nicht du, hat ein anderer Gerät, als kostet heil. Nachmittag wollte ich wissen, was du siehst, die Soldaten haben nicht gewusst, was zu entführen. Der Teil, der weiß, was, haben sie gebrummt und verräuchert mit hohe Papier aus dem gewickelt in Zeitung Papier. Auf dem Vauxhall ist gewähnt ein Getränk, ein Tummel. Zwischen die Wände, wo seine gewähren Behonger mit lichtigen Plakaten und Losungen mit farbigen Bildern und Zeichnungen wegen der nahen Methoden von Erdarbeit in Industrie, haben sich hünderte Menschen gestübt, gesteußen, Päuren, Upgerissene mit Laptis auf den Fies, mit Schmattes, Ander, Borbeserfille, hutschen Herbst, seine Gelegen ausgelegt auf der Erde, mit Seine Säcke und Plummiges. Päuer des in Lapjes sind riesene Pelzlach mit gelattete Keuschlach mit Sekler mit weinende Kinder so gesessen oder geschlupft auf der Heulerei teil haben gegessen schwarzbreut von seiner klummeche Schreis getrinkt ihr Wasser von selnerische Tinnerne Fleischler andere haben gesturbt sich herum dem südigen Kessel von welchen sie haben gezapt heiß Wasser im Kesseler trinkend dickes und hei in unzicke a schlechter geruch punkt wie von keileren checka hat sich er getrogen von der legende decke steulende gericht gedichter schmatige masse kinder haben gebetelt bei de passagiere vater mummishi broit schenkt mir sinde hungrig haben sie treurig gesingen bei de fenster laufen de bilatten zerhinderter menschen gestanden gemacht mit der hand geschrien gerät millionaere haben aufgesteht und in mitten hat sich eine freiliche Delegatio von jünglichen Mädels durchgesteppt durch Neulam. Über die Lügendecke ge gekrochen, getummelt. Eingewickelte Feine haben sie getruggen in die Hände, dreute schleiferlach in die Latzen. Andere haben auch Träumeiten getruggen mit sich. Lass durch, dem kommt zum All, Birger. Lass durch, haben Militionären gemacht, der Weg in Voxal. Aber die Lügendecke haben sich von Ordnungs gerührt. dass seine Gelegenheit wie zugewachsen zu der schmutzigen Erde. Eine Frau in der Hitler auf dem Kopf hat gejummert für einen Milizionär. Mein ganzes Geld hat mir herausgegangen, wenn ich habe. Was will ich jetzt tun? Der Milizionär hat umgewiesen mit der Finger auf den Aufschriften auf den Wänden. Was haben sie gewohnt? Man soll sich hüten vergenommen. Wenn die Bahn ist umgekommen, hat sich die ganze Masse all losgetun. Einer hat umgeworfen dem anderen. über Käpp und Fies getrocknet. Mit großem Mee, mit den Bixen in den Händen, haben die Reutermeier durchgesteußen nach dem Weg zum Waggon. Die aufgerissene Masse hat gerissen sich zu den Waggonen. Verwuffende Leute in Gallefeihäusen und in Grünehütterlach haben getriebene Menschen gejuckt, geschlugene Fälle. Lass durch, einer Konvoi, Verscholtene, haben verwuffende Leute geschriegen und gesteußen in die Masse. Weiber haben gequitscht, Kinder haben geweint. Vorhin stößen sich alle an solche habe, Affären und nachher gefragt bei den Begleitern seinen. Nach Bräutfurtmen haben die Reutermeier geöffnet. Punkt der Säu hat man im Waggon, wo sie es geweint, umgepackt mit Männern, Weibern, Kindern, Päck, Säck, nicht aufgehört reden wegen Essen. Alle haben geredet wegen Bräut, Kartoffeln, hohe Preisen, Steine in Reihe, mangelnde Kleider, Schirr und wieder mal wegen Bräut, Bräut und Bräut. Auch weil die Räder haben wie geklappt, gesagt, Bräut, Bräut. Aufgerissene Konduktoren haben durchgescharrt sich über die Waggonen, gestempelt Billetten, allemal aufs Neue übergekückte Papiere von den zwei Reutermeiern, die sie vorhin dem arrestierten. Nachmann hat nicht gesehen kein schlechtes Gefühl von den Passagieren zu sich, der mir stand, kein Mäure. Man hat gekickt auf ihn, wie auf ein eigenem. Das ungetriffte Licht in Lantern hat er Triebenschein geworfen auf der Gräuigkeit von der Gedicht der Masse. Wenn der Reulam hat genommen einschlufen, hat er noch mehr hilflos anellend an ausgesehen. Der Lokomotiv hat gesodden, gerissen, gefeift auf einer Rastanz, wo man ist lang gestanden, Hat sich der Tatschuk alles geklärt, mit dem Schnellzug von Schloß weggangen. Durch die leutere Fenster, gegen neberdicke Wagons, hat man gesehen plüschene Bank, gut ungetunnes satte Menschen, Licht und Glanz. Durch die Fenster vom Restaurant hat man gesehen Menschen sitzen bei der Tischen, essen dicken trinken dick. Diener in weiße Kleider haben zugetrunken Speisen und Getränken zu der Tischen. Die Menschen haben gerät Er hat gelacht, ein Jungebüro hat sich gehalten bei den Händen, in die Augen sich gekickt. Bourgeoisie hat er in Reutermeier aber umgetan zum anderen. Soll er den Teufel nehmen, hat er andere geschalten und eingewickelt sich in sein Schnell. Nach mir hat gefiel die Sinne von der Reutermeier zu Otti, Leid von jenem Waggon. Er hat sich verstanden, Punkt der Säu, vielleicht der Kicken mit Sinne, zu dem Mächtigen und Glücklichen auf jener Zeit Grenitz, als es gewinnt zu zeigen, wie dort. Die Gräuigkeit nälend von den drümmelndigen, nippelstigen Menschen im Zug ist noch stärker geworden beim Upglanz vom Waggon gegen Nieder. Durch die Fenster haben schwarze Felder und Wälder reingekickt. Ein Regen hat getriegt in der Nacht, selten wenn es hat eine Feier und Ergänze geblischt. Nach meinen hat er nur mitgedrückt, ein schwerer Rommet, ein sehr Rommet fliegt er der vielen, wenn er fliegt um ein schönes Cholm in den Turmen, ein Cholm wegen Freiheit und Liebe, und plötzlich fliegt er sich aufrappen und er sei in den Turmenwänden von seiner Kammer. Die Reuter Meier haben gedreht und geschockt mit den Käpp zum Takt von der Bahn, dreißeln nicht, und alle Weile aufgehabt sich umruhig, zu der Arrestantseier ist nicht entlaufen. Verwusst schläft er nicht, Birger, haben sie ihm gefragt. Er schläft sich nicht, hat Nachmittag geantwortet. Er hat nicht aufgehört, Räucher und dem Achorke in Zeitung Papier gewickelt. Kapitel 37 Etlige Tage Zeit hat Chava Daniel verzeichnet auf Snay in seinem Kalender, zuzuführen zu dem Arresthäus, wo sein Landsmann Chava Nachmittag gesessen hat, kann er sich zu sehen mit ihm und ihm befreien, aber keinmal hat er sich etwas nicht gekannt ausgekleiden. In dem Kommentaren, wo er hat gearbeitet, hat er als Sachkonferenzen gehört, dazu hat er ruhig geschrieben Artikel in Zeitungen, Journalen, in ätlige Sprachen, für wuss man hat ihn sehr gut bezahlt. Einmal hat er noch nicht, wenn er hat schon jahre gewollt zufohren, hat mir dem gut gebracht billetner ver neuer oper und haba daniel wie sein froh hat sehr lieb gehabt musik haba daniel hat gefehlt an all of seine pleits an all die frie wenn er auf jeden tag getracht er entfern nachmenen auf sein brief ein taug tägliche sub geschreibt fehlende davle andler hat darauf er geworfen alle arbeiten und genümmener Droschke, wo soll ihm zuführen zu der Lubjanki. Es wird kosten ab 25er-Birge, hat der Dara Kutscher mit den Ausgebetten hinten gesucht, frier Reus, huberes Teier, bräutes Teier, alzes Teier. Fuh, fuh, und krächt's nicht, Taterle, hat Trevor Daniel gesucht, auch umdeckendig sich mit dem Ledern im Zudeck. Wie jeder höchere Beamter, wo es kommt, sich selten zusammen mit dem Volk, hat er nicht lieb gehabt, wenn man hat im ungewöhnter Korb wegen Jagdkriegs in dem Hungernland. Er hat es nicht gewollt hören, nicht gewollt glauben. Auf dem Pustentrottoir auf der Lubyanka, wo Menschen meiden, neues durchzugehen, hat er mit Rachwiss vorgestellt, seine Karte für die Wache. Man hat breit geöffnet für ihm die Tieren, Ihr wird mir verzeihen, Chaveyrem, hat er gesagt, der Schmeicheldige, zu der bewuffenden Menschen in der Kanzellarie. Schon ätlere Tage, wie ich auf der Halt nach einer Meldung wegen arrestierten Chave auf Neusland, aber ich habe mich alles nicht gekannt zu preisen. Konferenzen bei Tug in der Nacht. Oh, mir verstehen es, haben die Menschen gesagt, wie Ochsen sind wir Parteimenschen, bei Luden mit Arbeit. Übrigens, Ist es nicht so schlecht bei uns? Essen und wohnen frei. Herr ja, Daniel hat gelacht über den Witz von der Schweine in der Kanzellarie und auch abgenommen das Futter von sich. Bis wir ihn gebracht haben, wir arrestierten, hat er derweil verräuchert hat Papieros und wir haben gewöhnt die Menschen mit Papierosen. Die Papierosen sind gewöhnt von der besten Sorte, Troika. Und die Menschen in der Kanzellarie haben sie geräuchert mit der Neue, geläubt, sei ein guter Geschmack. Ja, ein guter Papier aus, Herr Weyrem. Wir haben sich gar nichts zu schämen mit sei gegen die beste ausländische Zigaretten, hat Herr Daniel gesagt, wenn er plötzlich der Filter schlechten Reihach und es hat verschlungen dem Appetit von gutem Räuch. Er hat sich häufig geholfen von Ort und ausgestellt, dass er pur Räugen. Und du sind dir, Herr Weyremachmann, von Warschel, hat er gefragt in Russisch, bei guckend ich den Fremden, von Kopf ist der Füß, ich wollte doch kein Mensch der Kind haben. Ich auch euch nicht haben, Daniel, hat nach mir geantwortet, sein Barschow war, war jüdisch, wie er es gewohnt gewesen war, nur zu reden, zu sein Reden. Heute sind ein Blöds, ein neidio, verribe, sind sie haben sich nicht gesehen, von Lepitz, gesessen und haben die zwei Menschen von jener Zeit Grenitz gewaltig sich geändert vor der Zeit, nachdem es gewesen verhältert und gebeugnet. Die ständig größere, schwarze Augen sind gewesen tunkelere Gräser, ein, Gräse, ein Reusguckendig von ausgezerrten, blassenen, knochigen Pohnen. Ein gedichter, wilder Bord von Raduschemnisch-Golensich hat bedeckt sein Pohnen von der griebigen Backen bis zum knöpigen Hals. Von der zerknätschten Kleidung seine, vom kaltigen Hemd, vom ganzen Guff, dem Verlusten, im Umgewaschenen hat geutemt mit Reichen von Schimmel, Sojabreut und Mais. Aber Daniel hat Gedichten reuig gelöst von Papiers, gerade zu verwischen dem schlechten Geruch und vorsichtig gehalten nach dem Sand von Weidens. Er schützt, jenem soll nicht einmal einfallen, er rauszufallen auf ihm und zu küssen sichern. Punkt der Soi hat nach mein Schwert erkennt Chava Daniel, wem es rede ist, er pflegt er so gierig schlingen in die Arbeiterlklubben, wem er pflegt noch kein Tritt bei Tritt über die Gassen. Von der revolutionären schwarzen Berdlseinen und den Locken, mit welchen er pflegt er so verhaften die Zuhörer, ist kein Spur nicht gewähnt. Chava Daniels Backen seine Gewähne ist glatt rasiert. Der Kopf seiner ist gewähnt den Gescheuren, bloß mit der Haarberstelle stehende Gehuhr von vorn, wie bei ebisem Militärmensch. Punkt der Säu hat sein Hals mehr nicht darum genümmen, kein zeknäppelter, weicher Kölner von einer schwarzen Arbeiterbluse, wie in Arbeiterklub oder Versammlungen, noch ein gepressten Kragen, ein weißer und ein Enger, wo es macht das Brunnen fuller, wie es ist. Der Kostüm seiner ist gewinn steif, verknäppelter, falle Knäppler, und pinklich ausgepresst mit der Kneitsch ins Samenmitten von den Häusern. Sein amuliger, schlanker Körper ist gewohnt, voll, breit voneinander gewachsen. Auch um der Tal hat sich das Rekel leicht gebergelt, als sie mir noch verbeigelten. Ich habe euch geschrieben, Brief, Havadanil, hat nach mir gesagt, etliche Brief, ihr habt mir nicht geantwortet. Havadanil hat sich gefühlt getroffen. Eine Weile hat er sich vertragt, gesucht hat er sich gerecht zu machen. Bald hat er sich gehabt, als das Beste, wenn man Wert ungegriffen, ist unzugreifen jenem. Übrigens hat ihm er nicht gepasst, von der Ljubljankia rauszuweisen Feichkeit. Und als Staat verrennt von sich, hat er geugenommen, beisern sich auf seinen Landsmann und widern Russisch. Noch wussend er gekommen im Sowjetverband, hat er streng gefragt. Ich bin gesessen, nahe Jurenturme, hat nach mir geändert, scheuen Russisch euch. Ihr seid nicht gewesen, der Einzige dort, ist Chava Daniel in Schnitzburg geworden. Man hat mich geschlungen, die Lunge hintergehackt, hat nach mir mit Herz geredet. Ihr wisst gar nicht, wo sich ich dort ausgestanden. Wir wissen, wir wissen alles, hat Chava Daniel gesagt. Wir haben Bericht von allem. aber du seisch mirs kei Berechtigung z'desertiere vom Schlachtfeld nach mir und gkriegen rote Flecke sind eus gsetz blassböne havet Daniel ich bin nisch kan desertiere hat er gsogt da zitterdecke an invalid bin ich ich hab nisch gkennt mehr leben dort ich hab gwollt a bissel ru nach all so viel churis leben in sowjetenland havet Daniel lotter rote nein paar pyros neus gebrannte In Sowjetenverband ist die Arbeit schon abgetan hat er mit an gave gesucht mir haben unsers gedun ihr darf arbeiten dort nach mir da ja. kuge tun auf rav daniel hat za kuge tun mit seine schwarze große augen von knoch und buner aus als rav daniel hat sich auch schon bewegt gut hat er gesucht ich verlang von euch gornisch gornisch soll sei mit mir wuss es wel. Herr Daniel hat sich vanander gelacht. Hier sind da gitzige gavenachmen, hat er gesucht, nemmer klapp gedun futerlich übern spitzigen axel, a ungeduldige. Ich weiß noch wie er so ihr volt gewein auf mein nort hat nachgemummelt. Ha du schon wie ich wage michn turme, sind ich bin darüber gekimmen, in hunger, in schmutz. Für ein Spion hat man mich umgenommen, mich als Spion. Aber Daniel hat nicht gelassen von kein Krimwort auf der Wehrung von Tchikar. Er soll da sein, wenn man kommt darüber von jener Zeit, ohne Verbindungen von der Partei. Genug Spionen und Provokatoren gaben sich herein in das Sowjetland unter der Maske von Parteimenschen. Doch wird er garantieren, war ihm nachmitteln. Gleich wird er sich unterschreiben für ihn und sehen, wir sollen ihn mal rauslassen. Er wird euch bei mir in der Kriege für ihn arbeiten. Ich bin nicht der Upplosen der Nuss. Nicht kochen sich. Im Sowjetverband kann mich kein Minister überraschen mit Karbunis, mit hartem Kampf. Alle wissen es, wir haben es auf unser Fell gefühlt. Wie immer in Tücher waren, hat Hava Daniel gefragt bei den bewussten Leuten von der Kanzellarie. Oh, oh, Chava, haben die Menschen gesagt. Chava Daniel hat umgetan das Füter. Zeit zu gehen, hat er gesagt. Ich habe noch einige Konferenzen, Mietingen, eine Welt mit Arbeit. Morgen will ich zuschicken, Chava noch ein Chava nach mir. Wetter auch schon besorgen, auf Wiedersehen. Und nicht auch bloß in der Nuss. Freilich darf man bei uns sein, mutig. Aber Daniel hat ein Häupt getrunken, mit dem Kopf zu weisen, wie mutig man darf sein und auch alles. Nachdem ist die Zürichereien übernachtet in der Kammer, bis alle Papiere werden durchgeführt. Die Menschen in der Kanzellarie haben immer Arbeit gewählt mit Papier aus. Zumorgens ist ein zerschäubert Mädel in einer leideren Regel gekommen und ausgestreckt nachdem in einer wahren Händel. Mich hat geschickt zu euch Chavadanil, hat sich ihr geredet in Polisch. Ihr wird gehen mit mir zum Mopper, auf Warenzover Polen. Geld auf eine Droschke hat ihr. Nach mir hat uns geleidt für ihr die gezählte etliche Zegneitschter Obels, die Ruppels, wo sie hat gehört. Das Mädel hat sich voneinander gelacht mit der drübenen Freilichgelächterung. Der Mädel, wilder Fugen, hat sich gekatscht für Gelächter. Wir haben schon neben einer Traumweg. In gedirten Tramwei hängend decknet der Hand beim Riemen hat es Meidln gestoft gehört, eus frägen sich wegen Wärsche. Sie hat gewalt wissen wie er soit der Park, Lagenkes sei tois, welche Kjeans spielend Theaters, welche Tänzerinnen se tanzen im Ballet, nachmen hat stark reische gehört, zu frägen sich wegen a Burg, aber er hat sich geschämt, bei zeng ganz schweren Leiben. ist er nach alles gewähnt als Schämeftiger. Die Wusche ist ihm gelegen in den Beinen. Vor dem Morgen, dem Haus von politischen Migranten, haben zwei Reutermeier lang durchgesehen seine Papiere, bis sie haben geöffnet für ihn durch das Eisene Tiro in der Heucherzäume von dem Haus. Der Kommandant von dem Haus hat ihm aufgenommen, einfach murrte. Man schickt und man schickt, hat er gebrummt, und wo zu legen, er mit zu nissen Stuhl? davos macht am er besten nicht passieren daheim der revolutioni nach meiner darüber gelost im gab zum wiffeln mu hat er, er geheert der eigene terne kapitel 38 der große reuter platz in moske lengois der steinerner gren morger kremuwand ist gepackt abwald mit reute vorn im flattert in der kalten Luft vom 2. Oktober, was laut der nahen Zeitrechnung ist, ist es schon der Unhalb November. Lenins Moseley, der Quorum von den Revolutionären wird erfand, der Denkmal für Minin und Poscharski, die riesige Tribune, die aufgestellt auf dem Platz seinen eingehielten Reuten, die heuche, ausgestreckte Kirchenspitzen von Kreml-Reus, dücke Palon von Kathedral eifernomme von heiligen Baselstein da Josef de in Wald von Reute aus de Josef de Mauern von de Targowe Riade pus de reiche russische Sache hob man mol usgebeut verseire Geschäften gegen neben dem Kreml hängen riesige reute leibenden beschribene mit goldene werte in aller sprach mu der welt weil der goldbeschriebene Losung Proletarier von allen Ländern vereinigt er. Zwischen den Porträten von dem berdigen Marx und Engels und dem anhörigen Lenin ist du mit dir der wohnzende Gefiere. Er ist in Bronze und in Marmor und Stein und in Gips in Holz und in Blei fotografiert und gemut, gezeichnet und gekritzt, in alle Poses. in alle Formen von die Reste heiserheuer bis die kleinste aus de Jetonen in Latzen von Kleider. Auf der Haupttribüne in Mitte Platz sind im Versammlungsvorsteher von der ganze Welt. Von alle Kontinenten und Länder wo sind gekommen beiwährend dem Wirte von der Revolution. Anglo-Saxen, Germanen, Slawen, Mongol se mitten romanen neiger schwarze blonde glathürige gekreiste lankepige rundbekkege geilheutige bräune halbschwarze ganz schwarze verbreiter von aller rassenfälgern lu schönes von erdkeiler von verband von der sowjetischen republik von alle gegenten und erte Seine sich umgefuhren Völker allerlei, Ukrainer, Weißrussen, Jiden, Polaken, Deutschen, Grosiner, Kirgisen, Toten, Armener, Tschuwaschen, Sorten, Tschetschensis, Zigeiner, Karreier, Chineser und allerlei Kleidern trachten, Männer und Weiber, Arbeiter und Pohren, Beamte und Militärleiter stehen wie ein farbiger Bouquet von der größten russischen Erde auf dem breiten reuten Platz. In Zylinders und in Gallekleitern sitzen die diplomatischen Vorstehen der Welt, die Vertreter von den Bourgeoisie-Ländern, im einzigen Land von der proletarischen Welt. Sie, seine ausgeputzte Weiber und Sekretärin. Seine militärische Attaches betrugende Uniformen von sehr Länden, von jedem Rang und Heuer. Langeu ist im größten Platz, von allen Seiten marschierend vorbei Arbeiter, Täusender, Zehner-Täusender, Hunderter-Täusender, mit sehr vornenen Aufschriften. Es nimmt gar kein Soffnis zu den Marschieren, mit flatternd geräute Feine, mit größeren Aufschriften, als er will in Unjugend, in Überjugend, die bourgeoisie, industrielle Länder. Mit Versprechen gönne Schwurz, zu den banzendigen Pfieren auf der Tribune, gehen sie in unzürlige Reihen über den größten, reuten Platz von Kreml. Versäe marschiert durchs Militär, die reute Armee, wo es da verschützende Greinen zu verlangen, mit langen Schnellen, mit spitzigen Hitlen, mit Reutestern beziert, Fußgeier, Reiter, Artilleristen, Maschinengewehrschießer, Tankenführer, alle gehen sie vorbei im militärischen Disziplin. Die Bayonetten glanzten in der kalten Luft, die selnerische Stiefel klappen mit keurigen Gewuhren, die Spitzen von der Hitler stechen dem Himmel, Matrossen mit dekolletierten Brusten und verrissenen Käpp ziehen noch seit. Eingehielte in reute Bände, die Räder verputzt mit grünen Nudelzweigen, gehen vorbei die größten Hermatten von der schwere Artillerie. Die schwarzen Piskis gucken drohendig in Greif, die Tanken zertreißeln dem steinernen Brug, über die Käpp fliehen und räuschen die stoltenen Vögel, erplanen von jeder Form in Größe. Allerlei Geschickkeiten weisen sie, die stuhlenen Vögel in der kalten Moskva-Luft, die militärischen Attaches verreißen die Augen zu sehen. So seien bei Grieß der Reuter Armee die Beschützung von dem Sowjetenverband jubeln die Massen. Es marschieren nur vorbei Kinder, und marschieren Kinder mit seinen Begleitern, kommen zum Mol in militärische Ordnung, Sportleid, muskulierte Männer mit nackten Händen und Fies, Mädelchen, Weißen mit der ausgestellten Brüsten. Es marschiert vorbei, als was beut und verteidigt das Land von den Sowjeten, das einzige Land von der Arbeitendigkeit der Welt. Zwischen den hunderten und tausenden marschierenden Proletarien geht euch nach dem Bäcker von Barsche, marschiert vorbei dem größten Reutenplatz, ein Notgewaschener, nach dem schweren Tag von Sitzen, annopresierte in malbuschen wo sei er rot ausgeräinigt und neu geputzlet ko wird im jantev geht er zusammen mit de politische emigranten wo sind entlaufen vo sehr elände zum land von de sowjeten von allerlei länder und gegenden seine sei ungar, kneiser, rumäner, tschechen, deutsche, estraiger, litlender, litwiner, polacken, männer und weiber, junge, und alte die russische Arbeiter bei Griesen sei. So leben die allweltliche Revolutie, ehren die Kämpfer und Martyrer. Die Immigranten singen dem international, jeder in seiner Sprache, aber dieselbe Werte mit der selben Melodie, nach man singt mit allen Keuches. Er gedenkt nicht mehr jetzt, nicht die schlechte Grenze, nicht dem Keller Nummer eins von Minsker Tschechien, Nicht dem hungeren Schmutz, was er hat durchgemacht. Sein Blut sinkte in ihn. Er guckt mit breit geöffneten schwarzen Augen herum sich, auf die Massen, auf den Wald mit Feine, auf die teusenden Aufschriften, auf die Porträten von den Vierern, auf dem ganzen farbigen Gesämmel herum sich und er gläubt nicht seine Augen. Das seltsam wohl in seinem Leben, wie er marschiert mit der Reuterfuhren ohne Meure, ohne Läufen und Fallen wie in Warschau auf dem Theaterplatz. Er weiß, als Punkt der Säu marschieren jetzt alle Einwohner von größten Russland, alle Einwohner vom sechsten Teil von der Welt. Offen und frei ist der Arbeiter Jontef von den 170 Millionen Bürgern von Reutenland. Die Bayonetten und Armaten, die sie damit umgeworfen, auf ihm erpacht, er sinne, köckn etzter fim freundlich wie augen von a mammen hot gein sei de marschira von da weltperei seire er tritt klappen mit keuer über de steina vom reuten platz a warnung der welt als sei wachen der stuhl von seire beineten droht über de kopf fliehende beschitzer in seire aeroplane a er fille de vorsteher von de feindliche länder haben sich gemusst versammeln, umgekommen und verwundern, die Macht von denen, die wo haben die Keiten von sich heraufgeworfen. Dort sitzen sie, die ausgeputzten und jammtüftigen Diplomaten. Dort ist der polische Vorsteuer in seiner Tasche, im Mundier von der Kapitän. Nachmittag hat Herr ergehäubt, die vor und vorbeigeinigt, auch die Schütte von Slopiken, die Peiniger von seiner Verwehren in seinem Geburtsland, Wie Voltaire er mit vergenigen Ausgerufen zu sei sein Hass sein Klassenhass auf der freier Polterage rährt mit der Hekerkol hat er gesingen in polnisch die werter von international sie soll nimmt der her es ist wert gewen sein arbeit hat nach mir gefehlt marschierende über dem reuten platz herum dem grünen morgen gewandten krämer es ist wert wenn san nicht das schluffende nächt In sein Agitieren, ihn reißen sich, er fühlt sein Pein ins Lubricks Hotel, die viele Jungen Gefängnis, er behe, das ist zu der Leiden. Nein, nicht kein Pustereit sein gewähnt die schlecht gedrückte bierlichen Broschuren, wo es umnimmt der Zeit wegen Sieg von der Arbeitendücke, wo es müssen kommen auf der Welt. Nicht kein heule Fantasie ist gewähnt sein Gläubchen in der Sache. Schaffst, bei 15 Hamisch seit 16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 Also, ihr wilt her noch redende Bücher. Seid also gut und habt a Guck auf inser Website auf www.jedischbookcenter.org. www.jedischbookcenter.org. Ich bin ihr scheier Schäffer, a schönen Dank für'n zu hören sich. You've been listening to another of our redende Bücher, Jedisch Talking Books.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 for reading the beverage I am Isaiah Schafer I shame and thank thanks for listening